kapittel 12. Jehova sa så til Abraham, «Dra bort fra ditt land og fra dine slektinger og fra din fars hus til det land som jeg skal vise dig. Og jeg skal gjøre dig til en stor nasjon, og jeg skal velsigne dig og jeg vil gjøre ditt navn stort, og vis dig å være en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig og den som nedkaller ondt over dig skal jeg forbanne, og alle jordens slekter skal visslig velsigne seg ved hjelp av deg. Da dro Abraham av sted, akkurat som Jehova hadde sagt til ham, og Lot dro sammen med ham. Og Abraham var 75 år gammel da han dro ut fra Karan. Og Abraham tog med sig sin hustru Sarai, og sin brorsønn Lot, og alle de eiendeler som de hadde samlet sig, og de sjeler som de hadde skaffet sig i Karan. O de ga seg på vei for å dra til kanans land. Til slutt kom de til kanans land. Og Abraham dro videre gjennom landet helt til stede sikem, nær Mores store trær, og på den tiden var kananerne i landet. Jehova viste seg nå for Abraham og sa, «Til din et skal jeg gi dette landet.» Deretter bygde han et alter der for Jehova, som hadde vist seg for ham. Senere flyttet han derfra til fjellområdet øst for Betel, og slo opp sitt telt med Betel i vest og Ai i øst. Så bygde han et alter der for Jehova, og begynte å påkalle Jehovas navn. Siden brøt Abram leir, og dro så fra leirplass til leirplass mot Negev. Nå oppstod det hungersnød i landet, og Abram ga seg på vei ned mot Egypt for å bo der som utlending, for hungersnøden var hard i landet. Og det skjedde da han skulle til å dra inn i Egypt, at han sa til Sarai, sin hustru, «Nå vil jeg be deg om noe. Jeg vet jo at du er en kvinne med et vakkert utseende. Derfor kommer det avgjort til å gå slik, at egypterne får se deg og sier, «Dette er hans hustru, og de kommer helt sikkert til å drepe meg, mens de kommer de til å la leve. Jeg ber deg, «Si at du er min søster, så det kan gå meg godt for din skyld, og min sjel får leve takket være dig. Så skjedde det at da Abraham dro in i Egypt, fikk egypterne se at kvinnen var meget vakker. Og faraos fyrster fikk også se henne, og de begynte å lovprise henne overfor faraos, og, og dermed ble kvinnen hentet til faraos hus. Og han behandlet Abraham godt for hennes skyld og han fick sauer og kveg og esler og tjenere og tjenestekvinner og eselhopper og kameler. Så lot Jehovas store plager ramme fara og hans husstand på grunn av Sarai, Abrahams hustru. Da kalte fara Abraham Abrahams til seg og sa, «Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun er din hustru? Hvorfor sa du, hun er min søster, slik at jeg var i ferd med å ta henne til min hustru?» «Se, her er din hustru! Ta henne og gå!» Og fara gav noen menn befalinger om ham, og så ledsaket de ham hans hustru og alt de han hadde.